Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om att leva i en bonusfamilj med tyngdpunkt på relationer och föräldraskap. Och ikväll poddar vi faktiskt från sovrummet. Ja men alla får ligga. Ja. Alltså man får ligga ner när man pratar om man vill. Ja, men det är ju lite obekvämt. Jag kör sittande. Och jag är ju påklädd faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Du håller på din treklädesregel. Mm. Idag är det ju shorts, kalsonger och t-shirt som gäller. Mycket stiligt. Mm. Vad har hänt i veckan egentligen? Ja, vi har ju haft en extra barnvecka. Mm. Så äh, vår plusson Kevin har det här. Plus min son. Just det. Vi har lånat eh, lycka så de kan busa ordentligt ihop på. Det är kul att se faktiskt att lycka blir ju som en storbror och som en förebild för Kevin. Ja, det är jättebra att ha en brorsa att slipa sig emot. Mm. Det tycker jag att man ser att Kevin lyssnar mycket mer på lycka än vad han lyssnar på oss. Absolut. Och vi har ju varit ute och sprungit bland annat, vi tre. Tog... Ja, det är ju lite roligt att ni tre har ju inte en enda genetisk markör gemensamt. Det är lycka och Kevin. Nej. Och så var ni ute och sprang. Ja, det, det är roligt. Mm. Det var väl. På midsommarafton, ja. Sent eh, på kvällen där. Där det slutat regna. Ja, det började regna precis när midsommarstången eh, ställdes i ordning. Men vi hade äta tårta. Ja, det gjorde vi. Vi skippar av Och sen tog vi det ganska lugnt på kvällen där. Och, och då hade vi, Yvalin, vi hade Ivalin med oss på midsommarafton också. Ja, just det. Det är så våra barnveckor, nej våra barnfria veckor brukar se ut. Barnlösa. Barnlösa. Ja. Att det kommer och går lite barn. Men mm. det är roligt. Mm. Det är bra betyg att de tycker om att vara hos oss. Och idag hade vi ju med även Saga. Så det var fyra barn till Arena Skövde, det här stora äventyrsbadet. Ja, det var ju häftigt. Ganska lång resa från Varberg, men väldigt kul när vi var där. Och det var verkligen tycker jag. Rushbana och bubbelpolar. Rushbana? Rushkana kanske det heter. Jag vet inte. Olika forsar och så. Det har tydligen utsätts till Sveriges bästa upplevelsebad för alla ser i Sverige, Sveriges någonting. Sveriges bästa, Sveriges största, Sveriges, Sveriges längst. Ja, men det, det, det är tydligen en stolthet just, just nu. Ja, men vi rekommenderar det. Det gör vi. Och om vi går vidare till veckans tema, så är ju det ansvar, ansvar i bonusfamiljen, och det har du delat upp i tre eh, grundområden kan man säga. Ja, jag tänker att så vi köper så mycket så kommer vi inte att klara av det här på ett avsnitt, så vi har Tack, ekonomi för sig kommer att komma ett senare avsnitt. Och även det här med uppfostran, värderingar och traditioner tar vi på ett avsnitt. Och så idag koncentrerar vi oss på det här oerhört roliga vardagsansvaret. Ja, det är ju väldigt viktigt. Och viktigt att säga är också att vi är inte proffs på något sätt när det gäller... Vissa av oss är proffsigare de andra. Ja, absolut. Men... Vi utgår ju från vår egen bonusfamilj och eh, sen försöker vi dela med oss båda av lite erfarenheter och eh, lite allmänna råd. Men för att få in lite mer dynamik så har vi bjudit in lite gäster. Ja, vi ska få hit eh, komikern Emma Knyckare. Hon är uppvuxen i Rollstorpen dit. bit. Det blir härifrån. helt kul. Ja, avsnitt sju tror jag vi satte på henne. Eh, nej, då har vi Veräcki, avsnitt sju. Ah, just det. Han är ju sån här artistpromotor bor i Falkenberg och uppvuxen där också men jobbar i Varberg. Och sen kommer Emma vara avsnitt åtta. Just det. Men innan dess Först så kommer Sara Lövgren, sångerskan i, med mera i avsnitt fem från Varberg. Mm. Ja, det här blir härligt. Sen har vi väl några hemliga gäster på gång också som vi väntar lite med. Som inte är bokade på vilken, vilket avsnitt de kommer ja, just det. Ja, det här med ansvar i bonusfamiljen där måste man ju bestämma tidigt hur delaktig man vill vara och vilka förväntningar man har, så det inte blir ja, en Ja, man bestämma sig för att jag tar ansvar, jag vill ta ansvar jag mm. ska ta ansvar mm. och så sätter man ribban jag satte ju ribban ganska högt Ja, och du har ju ett sånt bra uttryck eh, som om Jag har det med ribban att göra, men det kanske det har men jag satte ribban som om att vi är en en slags kärnfamilj mm. fast vi inte är det. Varannan vecka. Varannan vecka så är det den här familjen som gäller då är du och jag föräldrar och de barnen som finns här i våra barn mm. och vi tar hand om dem. Även om inte jag är, är pappa så är jag förälder och då kan man nästan säga att, att vi är två mammor varannan vecka. Men det som vi det är ju det man vet om den andra har för förväntningar som är viktigt. Mm. För man kan inte läsa varandras tankar. Nej. Och det är säkert Många har Kan jag tänka mig bonusföräldrar Har lite svårt att gå in och ta Den rollen automatiskt Och veta hur, hur stor del man vill och kan ta Men just det här med mamma Martin Tycker jag Det är en, det är en heders, hederstitel som jag gärna bär Ja just det Att eh, vi har börjat lite skämsamt kalla det för mamma Martin här hemma Det är lite roligt Eh, när jag frågar henne vilken hennes bästa mamma är, då säger hon ju, mamma Martin! Ja. Jag tar ju det som jättepositivt och, och att vi någonstans är på väg att bli mer. Att jämlika. barnen ser oss eh, mer och mer som jämlika föräldrar mm. tycker jag är jättepositivt. Att, till exempel Saga kan ibland eh, kontakta dig utan att gå via mig. Det tycker jag är jätteroligt Ja, du sa det. Vad? Har Saga mässat dig om eh, hämtning efter fjolen eller vad det var? Ja. Nej, men sånt är kul. Och att du också kan fatta beslut utan att fråga mig först. Det ja, tycker jag är positivt med. Och det var ju svårt i början och, och det är ibland som det är Jag får fortfarande, fortfarande säga ibland att det ja. där kan du bestämma själv. Ja, så att det är ju någonting som är, finns i ryggraden där. Eh, vi är ju en bonusfamilj som vi ser som en kärnfamilj. Men det finns ju alltid skillnader där. A, eh, bonusfamiljen kontra kärnfamiljen. Mm. Eh, och då tänker jag att eh, vi har tagit tre viktiga saker som skiljer bonusfamiljen och kärnfamiljen åt. Ja, och jag kan ju märka av ibland det rent juridiska, hur det skiljer sig. För jag, även om jag är vårdnadshavare så kommer jag ju aldrig bli eh, målsman till något av barnen. Nej, du får inte skriva på papper och... Du har ju Nej. egentligen ingenting att säga till om. Nej, jag har inga rättigheter. Jag har, jag har Bara skyldigheter. Mycket ansvar och lite bonus, sa du någon gång. Ja, just det. Det är äh, bonusförälderns lott i livet. Ja, och om det då blir någon, någon bråk eller twist eller om man ska, något barn ska byta en skola eller man ska göra någon sån förändring. Så är ju jag ganska tandligare. Men Där har du ju ingenting att säga till om Nej. Där får du bara vara duktig på att övertala Jag, jag får ju hoppas att Eller det är ju viktigt att du och jag är på samma sida där ja. för annars, annars Annars är det ju mitt ord som gäller för ja. ditt Tyvärr ja. i våras familj mm. Och sen tänker jag också att eh, Vi får ju kors i taket hoppas att det inte blir så Men när den bonusfamilj går isär mm. Då har ju faktiskt bonusföräldern Inget eh, Ingen mm. rättighet Till barnen Nej jag har ju haft tur som får ha Kevin ja. äh, lite grann. Och träffa honom lite grann. Men varandra, jag har hans mamma. Oh! Mycket. Så det, det är också en sån sak. Jag tycker att vi ska, om några år kanske vi ser se en annorlunda bild. Där ute i samhället. Vi får se. Det blir spännande att följa det. Men en, en annan sak som är eh, olika då. Bonusfamiljen kontra kärnfamiljen. Är ju det här med det känslomässiga. Mm. Det här mina barn och dina barn. Att, dina det kan vara, ja, mm. att det kan vara svårt att säga till någon annans barn. Det är det ju. Och, eh, också att det är väldigt mycket känslor inblandade, att det finns fler föräldrar och mm. att det har varit uppbrott och det har varit separationer och mm. sen så det, det är väl det som inte finns i, i kärnan, på jag, samma sätt. Och jag har ju inte varit med lika länge i barnens liv, det, där kan man ju faktiskt... Du kommer ju in i andra halvveckor, tredje mm. ronden eller, så här, eller någonting sånt. Och det är ju precis som med, med riktigt gamla kompisar där har man också en historia att, att bygga på. Och du som har varit med och fött barnen och, och sett dem växa upp i varje steg kan mm. ju, och du kan ju tyda allting så mycket bättre. Deras minsta lilla reaktion, vad det ja. beror på. Och sen har vi den här praktiska skillnaden. Mm. Ja, det blir ju... När det gäller ansvarsbiten. Ja, och, och då när man delar upp ansvar, jämfört med en kärnfamilj så har ju inte vi alla barnen varje dag utan varannan vecka. Och i andra familjer så kanske det är att något barn kommer bara en helg varannan vecka eller man har olika andra uppdelningar. Och sen kan ju ett barn faktiskt bo heltid. Ja, har man ett gemensamt barn eller ett, ett bonusbarn kan också bo heltid. Och så blir det olika slags kombinationer i olika familjer. Så det kan ju vara svårt att dela upp var, vilka barn som ska ha vilka ansvar och så. Mm, det blir lite krångligare. Ja, det var skillnaderna då. Eh, sen, Ska vi ta det vi pratar om, eh, vad är det, vad är vilka ansvarsanråden är viktiga att man kommer överens om? Just det här i, i vardagen så finns det ju ett antal sånt här ja, lite större poster återkommande. Som mat och disk, tvätt, läxor, städning, torktumling, bilen, trädgården, hänga tvätt inköp, natta och trösta och tvätta. Det känns som att du har haft upp det lite på det här med tvätten, Martin. Ja, tvätten också, ja. Just det. Känner du bitterhet på något sätt? <laughs> Nej jag det tänker just det skämt och sidor där, att eh, om man har fastnat i en, att man känner att det där gör jag alltid. Mm. Att det är ens eget ansvar att kanske säga ifrån. Det ska jag göra om jag tröttnar. Ja. Men vi har ju en, en liten uppdelning där, där Just tvätten har det blivit att jag har tagit hand om. Men det Påstår du? Bara, det är mest för att du är så mycket mer i köket. Framförallt lagar jättemycket mat. Ja, och där det är det samma där att om jag helt ruttnar på att alltid laga mat. Mm. Så måste jag ju ta ansvaret och säga till det. Mm. Innan jag blir liksom bara, Åh, jag orkar inte mer. Så kan man ju säga, det vore kul om du lagade mat någon gång. Ha. Eller att vi kanske delar upp det mer. Jag gör det fem gånger och du gör det två gånger. Mm. Det behöver inte vara 50-50 om någon kanske är antingen duktigare på det eller tycker det är roligare som trädgårdsarbete har jag hört att vissa människor tycker det är kul. Och det är ju ingen av oss som gör det. är ingen av oss som tycker det är kul. Och det märks just nu på gräset till exempel. Ja, och på ogräset. Nej, och där kan det bli man kan ju göra en traditionell uppdelning men sen beror det ju också på som du sa ja, Jag väntar man... fortfarande på att du ska klippa det snabbt. Ja, och, och jag väntar inte på att du ska laga cyklarna. Va? Du vet inte om jag är bra på det. Nej men antagligen är du det. Men det har bara blivit så. Det är bara lat. <laughs> Kanske. Sen tycker jag att det har blivit en rolig uppdelning med, med läxorna. Där har ju du gjort väldigt mycket grundarbete inför prov. Eh, skrivit massa frågor och, och hjälpt barnen få en överblick och få ett material att plugga. Ja och sen Efter... är det du som kört själva träglingen. Ja då har jag, har jag gjort mycket förhör. Och, eh, sen blev det väl att jag tog hand om matten lite extra nu med Saga och vi körde inför Ja, det lyckades det riktigt bra Så det blev godkänt på båda de proven i ekvationer Och, och hon fick upp betyget också Ja Grattis Saga, bra ja, jobbat Det var ju väldigt kul Så blir det ju du som får ta hand om franska nu till, till hösten, för där är jag helt borta Bens Vad det är nu betyder jag saker man kan göra för att underlätta för den andra att ta ansvar kan vi kanske prata lite om. Ja, det viktiga där är ju att den som kommer in som bonusförälder faktiskt vågar ta plats. Och bestämmer sig för att ta ansvar. Ja. För tycker vi egentligen att man kan vara en familj utan att ta ansvar? Det går ju inte, tycker inte vi i alla fall. Nej, och så, som du sa, allt... allt kan man inte dela upp 50-50. Men, men att komma in i en familj utan att ta ett föräldraansvar eller vuxenansvar. då det kommer ju få sådana följder så att jag tror att den familjen kommer inte må bra eller, eller hålla sig. Då, då blir det ju kanske någon som blir bitter för att mm. den alltid får göra allting? Mm. Då blir det som ett extra av ett extra barn för den oavsett om det är mamman eller pappan mm. som får ta det här extra. Och sen tänker jag att det är viktigt att man har gemensam front mot barnen som vuxna. Mm. Att man kanske bestämmer först Vad som gäller Och sen presenterar det för barnen Som att det står tjafsar om det framför barnen nej. Att man visar att vi två Är föräldrar Och vi håller ihop mm. Och det gäller ju en kärnfamilj också Men det blir ju lite speciellt då när Det bara är en biologisk förälder Och det kan jag ju märka att Ibland kanske Oftast heller Om du har sagt nej så kan hon ändå Komma till mig för då tänker hon att ah, men Martin han vågar nog inte säga nej. Eller han kanske är så snäll. så han är Ja men det är nog inte bara i bonusfamiljen. Så det gör alla barn. Mm. Jag tänker viktigt att ge varandra uppskattning. Ja, att uppmuntra. Du är jätteduktig på att tvätta, Martin. Åh tack. Mm. Oh, tack. <laughs> Och sen att inte klaga. Nej. Nej. Men uppmuntring är bra. Just det. Och... Om... Har du några tips då när vi sa den här tunga biten att man ska våga ta ansvar som om man kanske inte är biologisk förälder till, till barnen i bonusfamiljen? Ja, där tycker jag nog att man ska vara ganska konkret och på något sätt försöka visa att man faktiskt klarar av saker. då. Det som den andra föräldern normalt gör, att man går in och, och till exempel lagar mat Även om barnen är vana vid att mamman lagar mat. Eller att man till och med ber den andra föräldern att tydligt delegera vissa uppgifter och säga att nej men det här kan Martin ta hand om. Det är extra förmöjligt ibland om den ena föräldern kanske går iväg och tränar och så får den andra laga mat. Mm. Då kan inte barnen säga någonting annars får de ingen mat. Nej, så nu blir det en köttfärs som kanske kommer smaka lite annorlunda och, och se ut som det är uppvärmda rester men den är nästan helt ätbar. Så kan det bli. Och att man då, när man väl gör någonting, att man försöker skapa kanske sina egna rutiner som när jag fick ta över och börja tvätta håret på Helle och natta henne och så, då blev ju det, det blir inte samma som när du Nej, gör att det gjorde Nej, ni fick skapa egna traditioner och egna små som ja. jag håller på med. Det är ju en rolig utmaning faktiskt. Det blir ju väldigt då lär man ju känna varandra också. Så det, det är lite som där hur du gjorde, samtidigt som du tycker att det är ett tips till andra. Ja, något mer som du känner att du gjorde när du tog steget in i ansvarsbiten. Det som jag tänkte på lite tror jag. är att du hade ju klarat dig med fyra barn utan mig. Så jag behövde ju inte vara orolig för att. Men ni skulle jag mig inte längre utan dig <laughs> Men jag och jag hade ju aldrig Klarat en bråkdel Av det här utan dig förstås Men så det tror jag att det var, det var en trygghet Så att jag kunde på något sätt växa in i rollen Lite att jag behövde inte Gå in och, och ta Halva biten direkt från början Utan att jag kunde Öka på det lite Men jag tycker du har gjort ett väldigt bra jobb Martin mm. Tack så mycket Varsågod och du har ju varit fantastisk i den här processen. Och då tänker jag att då måste ju du det ha något bra... För <laughs> <känns> det här är för invärtesbjönden. Ja, får hoppas att är, lyssnarna står ut med, med det här. Det bara kräks lite mm. i munnen. Jag tänkte ju på att du har kanske något råd då också till motsvarande situationen. Biologisk förälder där det kommer in en bonusförälder som ska... Ja, vi har ju lite pratat om det redan. Men det är ju viktigt att faktiskt ta ett lite steg tillbaka. Mm. Att våga låta en annan människa göra det på sitt sätt. Mm. Att inte alltid lägga sig i och säga... Inte ge en lång lista. Om jag går utanför dörren så behöver jag inte ge dig en lång lista över exakt hur allting ska vara. Utan lita på dig att du klarar det. Däremot när jag ska handla vill jag gärna veta om det är vilken typ av gäst och hur många paket och så. Men tycker det jag... är ju att du är så anal, ja, Kanske det. Men i alla fall, skämt oss i då. Att ge... Plats på det sättet att man kanske kan säga till barnen. Ja men det kan ni fråga Martin om. Mm. Allting behöver de inte komma till mig om. Utan jag kan säga nej men fråga Martin om det. Eller det där är Martin bra på. Mm. Ni kan gå till honom. Och det har de ju börjat lära sig. Ja det är instinkten är att gå till sin mamma förstås. Men ja. Så då bjuder tag... jag både in dig och visa för barnen att du är pålitlig. Att du kan tvätta tvätt och sådär. Mm. Var... Även om Yvalin och Lycke lite på att du kan. Ja, vi har lite att jobba på där kanske. märker att Han har smusslat hem kläder till sin pappa. Ja, det är inte bra. Det, det får vi förbättra oss lite på det. Jag tänker några varningar om det inte funkar. Vad, vad ska man göra? Varning ha? för vad man absolut inte ska göra. Mm. Och då är det väl också som jag sa innan. Inte komma för många pekfingrar och säga att man gör saker och ting dåligt. För det blir ingen glad av. Nej, om, någon, om någon tar ett ansvar och tänker, Som du då lagar mm. maten Så behöver inte jag säga eh, Exakt hur du ska göra Eller att nu gör du fel eller... har, du, har du basilika och inte oregano Ja eller någonting? ungefär um, Nej men lita på den andra Och även om det inte blir exakt som jag själv Brukar göra så Chilla, mm. det blir bra mm. det... Inte gnälla Det tror jag är viktigt också För hela stämningen i familjen Sen är det ju också det där lite att man inte ska fastna för mycket i, i antingen roller som man har sedan tidigare. Som eller de här förlegade gamla könsrollerna. Nej. Jag är visserligen lite mer traditionell än dig ibland. Ja, det har vi märkt faktiskt. Är lite Men nej, jag kan lära mig. Ja. Och, eller även de här att man har en roll på jobbet som man tar med sig hem. Eller om man är storbror. Ja, du får inte skriva rollen. artiklarna hemma. Nej. Det får vi dela på. Eller min storbrors identitet liksom. Den får jag lämna någon till annan. Ja, precis. För han är ju mer som min storbror. Ja, du har ju lämnat över din storbror. Ja, det gjorde jag faktiskt på något, var det 30, nej, det måste ha varit 35-årskalas eller något sånt där, lite udda, så fick han det officiellt. Men det är en helt annan historia. Eh, om vi om det sen inte funkar, man försöker och, och märker att det, man har hamnat i en situation där just det här med ansvaret att för mycket hamnar på en person och så. Eh, där har vi faktiskt ett läsabrev som vi skulle kunna utgå lite från. Ja. Vad, det hur kan vi kan känna. Jag kan jag ta och läsa? Mm. Jag har skrivit ut det här. Då ska vi se. Hej! Jättebra podd! Har saknat att man tar upp problem och frågor som rör bonusfamiljen. I mitt fall... Definitivt problem. Vi har bott tillsammans jag och min sambo i två år lite drygt. Han har två tonårstjejer som bor varannan vecka hos oss. Och så har vi ett gemensamt barn på fem år. Vi borde alltså särbo med ett gemensamt barn i tre år. Bara det är en konstig situation. Men hans barn var emot att vi skulle flytta ihop. Så under vår sons första tre år borde hans pappa alltså hos oss bara varannan vecka. Men det är en helt annan historia- nu gäller det det här med ansvar. Vi flyttade alltså till sist ihop efter mycket om och men, vilket för min del har blivit som att jag är som en slav varannan vecka. För hans barn gör ingenting. Jag vill lära vår son att ta ansvar och han har redan fått små uppgifter. Men min sambo stöttrar bara glider in här varannan vecka och äter och slänger kläder på golvet. Jag har försökt att prata om detta med min sambo. Men han säger bara att jag har haft det jobbigt sedan han och hans mamma separerade. han? Deras mamma måste det vara. Eh, ja. Men det var, det var jättelänge sedan. Men han är glad att de vill bo hos oss överhuvudtaget. De är inte otrevliga mot mig eller så. Men vi har inte heller någon direkt relation. Trots att jag har kämpat dem så länge. Min fråga är hur får jag min sambo att ställa krav på sina döttrar att de måste hjälpa till här hemma? Hälsningar, Karin. Där tycker jag att man kan lyssna lite på den sista meningen där nästan att hur ska jag få min sambo att ställa krav? Då vågar ju inte hon själv ta plats. Och... Jag tycker det finns mycket rädsla i den här familjeverket. Det verkar som pappan är lite nervös att barnen inte ska vilja bo ja. hos dem. Och uh, det här Karen då verkar lite nervös för att. Uh, tjejerna, in, det, hennes äh, läsare är lite befogad, att hon mm. har inte varit riktigt accepterad. Och det kan ju vara svårt att ställa krav då, om man känner redan från början att man är elaka styrmamman. Ja, det ju, måste vara jättejobbigt. Och där vad har vi för tips då? då? Ja, först tror jag jag tror ju att nästan alla problem kan lösas genom dialog. Eh, inte alltså i första hand, inte att man ställer upp några krav eller hot eller så. Familjeråd är det ju många som... Ja, det skulle jag absolut tycka var bra. Att göra tjejerna lite delaktiga. Fråga dem, vad tycker ni? Hur ska vi lösa det här? Vad skulle ni vilja ha för ansvar som ansvarsområde? Och så? Ja, för då, då fokuserar man inte enbart på att nu mår jag så dåligt över att jag måste plocka upp era kläder, utan vi behöver ta ett gemensamt ansvar med städning och vad tycker ni, vad är ni bäst Men då måste hon ju få hon med honom också. Hur tycker du att hon ska säga för att han ska vara med på banan där? Han måste ju, de måste ju snacka igenom det här och hon måste säga precis så som hon skriver att, att hon upplever att hon är blir som en slav nästan mm. eh, de här varannan vecka och, och han måste nog också vara drivande och vara lite tydligare mot sina döttrar att att de måste acceptera hans eh, Det här kan ju gå vara rädd att de inte ska bo där bara för att han ställer krav. Nej, det, det tror det jag inte, inte heller. Det kommer inte att funka i längden. Nej. Så att eh, ett familjeråd och lite Då får och man ju nästan lite, lite kanske vara handeln. hård och säga att här hemma måste vi hjälpas åt. Mm. Man kanske inte ska hota dem och säga att annars får ni inte bo här. Det är ju väldigt dumt. Hot kommer man ju inte långt så långt. Utan att vi brukar hota Saga med att om inte hon stärar sitt rum på söndagen så flyttar vi en lilla syster där. Ja, just det. Det har vi som en liten kul men grej. erkänner så. vi det här. Ja. Nej, vi hotar aldrig vår. Nej, nej, nej, nej, hot är det inte. Det är mer ett... Eh, ett en, faktum. Ja, ett litet erbjudande så. att. Hon Vill du på ha sitt kvar ditt rum så... Ja. Ja, nej men... Vi får ju... Vi får önska dem lycka till. Ja, jag tror som sagt snacka igenom det själva först och, och vara tydlig och, ja, och det, eh, att de tydlig. två är överens och att de två tillsammans mm. ska stå enade mot mm. inte mot men med barnen mm. oh. eh, Det är ju jättespännande att få läsa brev och vi fortsätt, jag hoppas att ni fortsätter skriva in till oss med frågor och tankar på våran mailadress som är bonuspappan.com plusmamman Ja, och vi har väl samma adress där för Instagram är det också bonuspappan.plusmamman Ja, och så finns vi på Facebook där Jag tänker att, att det frågor på nästa veckas tema kanske Och där har vi valt bonusfamiljen flyttar ihop Lite som ett jubileum för att det är snart ett år sedan vi flyttade ihop Ja, det var några dagar kvar så ja. har vi ett års på den punkten vi ska väl också tipsa om att man kan höra oss nu på onsdag den 28 juni i Radio Halland. Yay. Och bor man inte i Halland så kan man faktiskt lyssna på det på SverigesRadio.se och så går man till P4 och Halland. Där på morgonkvisten ska vi prata om våran podd. Det ska bli jättespännande. Yep. Men tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt Hej då